Січові батьки думали, що так і висипле козацтво на їх оклик. Аж козаки мовчать, да один на одного туляться. «Хто за нами?» – покликне ще раз батько Пугач. «Кому, Любо, з нечистивим пройди світом у гріхах погибати, заставайтесь тут! А хто не хоче скаляти своєї золотої слави, той гайда з нами за пороги!» Тільки ж і за другим разом ніхто ані з місця. «Так ви, бачу, усі одним миром мазані!» – каже тоді батько Пугач. «Пропадайте, жледищиці! Щоб вас так щастя доля покинула, як ми вас покидаємо! Пху! й на той слід, що топтав із вами паливодами! Плюйте й ви, батьки!» – каже своїм товаришам. А на прощання, скажемо, іродові, чого ми йому бажаємо. Воно ж йому й не минеться. От і почали діди один за одним виходити з колеса. І зараз перший, обернувшись, плюнув на свій слід, дай каже. Щоб тебе побив несвітський сором, як ти нашу старість осоромив. І другий плюнув, дай каже. Щоб на тебе образи падали. І третій. Щоб тебе пекло та морило, Щоб ти не знав ні день, ні вночі покою. І четвертий, Щоб тебе окаянного земля не прийняла. І п'ятий, Щоб ти на страшний суд не встав. І вийшовши з радного колеса, Забрали свої коні з чурами, да й рушили донизу. А Іванцеві того було й треба. Посміявшись доволі зі своїми розбишаками, каже Ну тепер, братчики, нам своя воля От були ми дурне мужицтво, от були міщан, от були й старих дундуків Тепер пийте, гуляйте і веселітесь, а мене щось на сон знемогає Піду от почину трохи Петро, Сердюк! «Проведи, брате, мене до господи!» Пішов Іванець до гетьманського двору в замок, похилившись на козака. Ледві ноги волочить, що ж низове козацтво глузувало. «Підтоптався», – кажуть наш Іван Мартинович. «І щоб б не підтоптався, стільки діла наробивши?» Та, мабуть, і в головку на радощах лишає закинув. А він, клятий, ні от праці не втомився. Ні од горілки не впився, його лукавий мізок коверзує в собі нову думку як би того безталанного Сомка до посліда години допровадити. Плутаючи по дорозі ногами і зажмуривши очі, як кіт, Брюховецький крізь зуби почав так проти своєї думки закидати. Чи чував ти, братику, щоб ми ж одкусила коли чоловікові голову? Засміявся козак. Все, пане Ясновельможний, тільки таку гуторку проложено. Хм, каже Брюховецький. Проложено. А з ж же то її взято? Ох, ноги зовсім не несуть. Вража старість надіходить. Чи випив чоловік кубок меду, чи не випив, Уже й голова, й ноги хоч потинай. Все ви, пане гетьмане, каже Петро Сердюк, на радах так уходились. Ох, на радах, на радах, мимрить Брюховецький. Послужив я козацтву щирою душею, як то мені козацтво послужить. І, пане ясновельможний, про що ви турбуєтесь? сказав козак Сердюк то ми за вас усі голови положимо. Голови, бурчить Іванець. Було б з мене одної голови, якби хто зумів її положити, щоб до віку не встала. Усміхнувся Петро Сердюк, да й думає. Підтоптався, підтоптався пан Гетьман. А він іде, тяжко ступаючи, справді, мов п'яний. Далі знов пробовкне деяке слово, і все на сумка новорочує. Чи не догадається Сердюк? А Сердюкові Петру ще таки не вдогад. Як же почали вже зближатись до замкового будинку,